Közösen az emberiség gazdag kincses tárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt tűzsd a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye. Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Az RT mai brókerei, Díny és Gergely és Pusé Robert köszönti a kedves hallgatókat. A telefonszámok a szokásosak, a 06303030881-es SMS számon várjuk a hozzászólásokat, és a 2234881-es telefonszámon pedig minden olyan véleményt, amely a megszólaláshoz megfelelő intellektuális, illetve érzelmi tartalmat hordoz, hogy ez mennyiben van így, azt rátok, bízzuk, de aztán majd később elbíráljuk, amennyiben bejelentkeztek, úgyhogy várjuk a hívásokat, a két égő az amely a telefonokon van, az mind-mind-mind csak a hívásaitokra vár mi pedig megpróbálunk hozzájárulni a délutánnak a tartalmas eltöltéséhez mivel is Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igazából itt arról beszélgettünk Robival adás előtt, hogy ebben a műsorban már nagyon-nagyon sokat szíttuk ezeket a csúnya multikat, meg ezt a fogyasztói társadalmat, hogy hogyan etetnek meg minket a kereskedelmi tévék, és, és hogyan etetnek meg minket a, a multik, és ezt már biztos mindenki tudja, hiszen megmondtuk, hogy, hogy rosszak a multik, és, és rosszak, hogy így megetetnek minket. Úgyhogy valami újat gondoltunk mondani, Hát főleg azért, mert hogy ez is, mint minden kereskedelmi folyamat, alapvetően két oldalú. Tehát nem lehet kereskedelmet folytatni úgy, hogy csak valaki elad. Valakinek vásárolni is kell, tehát a vásárolói oldalon is van valaki, és egy, hogy mondjam, egy unfair is ketten felelősek. Lehet, hogy sokkal inkább felelős az, aki nagyon sokat keres rajta, és aki eladja a szart. De mindenképpen felelős az is, aki jól kizsebelnek és megveszi a szart, mert hogy önként és dalolva lép be ebbe az üzletbe. Sőt, sőt, és akkor most már közben a ROVI el is árulta nagyjából, hogy mire gondoltunk a fogyasztó felelősségére, sőt, felelős a fogyasztó azért is, hogy ez a rendszer egyáltalán fennmaradta. Tehát a, a fogyasztó egy kihagyhatatlan eleme. Ezt még nem találta ki a, a fogyasztói társadalom, hogy lehet a fön tartani, bár... Bár dolgoznak. Bár nyilván, nyilván ezen dolgoznak, és lehet képzelni valamilyen utópiát, ahol, ahol, ahol tényleg csak a cégek önmagukat tartják fönn. De, de most beszéljünk egy kicsit arról, aztán ki tudja, hogy érdekes lesz a téma vagy sem, hogy, hogy, hogy a dologban hol van, hol van az embereknek, mi nekünk személy szerint is a felelősségünk. És itt most nem arra gondolnék, én legalábbis leginkább nem arra, hogy mi is szennyezük a környezetet és egyéb, ö, egyéb ismert felelősségeink, hanem a, egészen konkrétan a fogyasztás terén a termékek, a szolgáltatások, a televízió, műsorok se, fogyasztása se, terén. Igen, de ez sem megkerülhető, mert csak és kizárólag fogyasztási cikkekkel szenn, tudjuk igazán szennyezni a környezetet. Most azon, azon a bélsáron kívül, amit a szervezetünk termel, meg azon a széndiokszidon kívül, amit kifújunk a tüdőnkből, azon kívül gyakorlatilag mi önmagunk révén, önmagunk jogán nem tudjuk szennyezni a környezetet, csak és kizárólag az eszközeink. Nem, nem azt mondom, hogy ez nem fontos, csak hogy ma, a mai adásban ne arra fókuszáljunk kivételesen, hogy milyen csúnyák vagyunk mi magunk, hogy, hogy a levegőt rontjuk, hanem milyen csúnyák vagyunk mi magunk abban a tekintetben, hogy fenntartjuk a fogyasztói társadalmat. És most tekintsük úgy, hogy csak a saját, tehát eltekintünk a környezet érdekétől, eltekintünk a, a jegesmedvéktől, akik a a jégtábla, és azáltal megfulladnak és nem tudnak vadászni, és 90 km és úsznak, még, még aztán vagy megfulladnak, vagy tálnak egy égtáblát, egyre gyakrabban megfulladnak. Tehát most ne, most ne erről, bár mm. ez egy baromi érdekes mm. és fontos téma, és nagyon sokszor beszéltünk róla, hanem arról, hogy a saját magunk hogyan tartjuk fönn azt a rendszert, amiben aztán saját magunk szintén elkövetjük azokat, amivel amivel a jegesmedvét fúlasztjuk a vízbe, hogy így hmm. maradjunk ennél a példánál. Hát ezt kell észrevenni egyrészt, hogy mi is jegesmedvék vagyunk, csak még nem fogyott el teljesen a lábunk alól a jégtábla. Csak az a különbség, hogy mi döntési helyzetben vagyunk. Hát igen, egy személyben vagyunk jegesmedvék, és egy személyben vagyunk, vagyunk szennyezők, akik a jegesmedvéket írtják. Kb. úgy néz ki a helyzet. Igen, igen, igen. De így nem szabad elfelejteni, hogy mi magunk is ugyanezen a bolygón vagyunk, mi magunk is oxigént lélegzünk be. Tehát a helyzetünk az a jegesmedvékétől talán csak mennyiségben különbözik. Talán a valamennyivel védettebbek vagyunk, de azt hiszem, hogy az evolúciónk nem fog tudni lépést tartani a de technika fejlődésével. A viszont egészen más. Hát igen, de a felelősségünk se tűnik úgy, mintha lépést tudna tartani a tevékenységünkkel. <gül> Ez biztosan nem tud e, lépést tartani, soha nem is fog. E, így amiről ma beszélünk, az végül is e, lezá, lezárható lenne röviden úgy, hogy hát a fogyasztói társadalom olyan, amiben az ember az soha nem fog jól viselkedni. Tehát az embernek a rossz tulajdonságait hozza. Ugye vannak olyan politikai vagy gazdasági rendszerek, amik az embernek inkább az alantassabb, rosszabb ényjét, ösztöneit hozzák ki. Eddig, Szok... eddig a történelem ilyeneket tart számon? Hát én azt gondolom, hogy vannak fokozatbeli különbségek. Mindegyik kihoz jót is, és rosszat is. Most biztos bajban lennénk, hogyha, hogyha valakit megkérdezne minket, hogy mondjuk a fasizmus vagy a nácizmus milyen jó oldalát hozta ki az embereknek, de egyébként azt gondolom, hogy még ilyet is tudnánk talán azért találni. Kollektivizmus lenne az, amit megemlítenél? Például valamilyen célér való kemény munkát, csak hát ugye a cél volt ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz. Tehát most nem szeretnék erről, erről különösebben sokat gondolkodni, hogy találjak valami pozitívat. Is a, végül is a madásnak az embertragédiája azt gondolom, hogy arról szól, hogy ezek a rendszerek mindig újra struktúrálják magukat, mindig új ideológiák mentén tartják fent az addigi vagy szervezik újra, vagy gondolják újra az addigi zsarnoki rendszert? Jó, csak a, a madács ember tragédiája az nem a, az igazság. Én azt gondolom, Ez hát Egy modellja az igazságnak. Egy, egy, igazság, egy igazság, ami szerint legalábbis az elmúlt történelemben ez a ez a folyamat, ez tulajdonképpen mindig ugyanúgy játszódik le, és nincs különbség. A Robi egyébként azt hiszem, hogy ahogy hallgattam, eddig közel áll ez a gondolat, az, hogy mindig, mindig ugyanaz játszódik le, és nincs különbség. Én például baromira nem így gondolom. Várjál, csak egy, csak egy röpke kitekintés erejéig felvetném a következő gondolati sort. Szóval Madács meg Puzsér, annak idején, annak idején az a rabszolgatartó társadalomban az a rabszolgáknak a a rabszolgatartóikkal szemben egy... Fajta jogi függése volt. Tehát ott az, az jogilag, tehát hogy volt egy jogi státusz, annak a jogi státusznak a jegyében ők rabszolgák voltak. Tehát ez az antikvitásnak a rabszolgatartó társadalmait, ez struktúrálta alapvetően, hogy voltak rabszolgák és voltak szabadok. A szabadok tartották a rabszolgákat. Aztán ez ástruktúrálódott, és a feudalizmusnak már az volt a rendszere, hogy megszűnt a rabszolgaság, tehát ez megszűnt ez az intézmény, többek között a kereszténység révén, és létrejött a földnek a kettős tulajdona. A földnek a kettős tulajdona az, az tulajdonképpen az a jogi abstrakció volt, ami át ezt a rendszert. A föld kettős tulajdona az azt jelentette, hogy ez a feudalizmusban a, minden a földhöz kötődött, tehát minden a, mindent a földből vezettek le. A jobbágynak volt egy használati tulajdona, a földesúrnak pedig volt egy fő tulajdona. Ez azt jelenti, hogy a jobbágy a földhöz tartozott, a föld pedig a földesúrhoz, ilyen módon a jobbágy a földesúrhoz tartozott, de már nem közvetlenül, mint a rabszolgatartó társadalomban, hanem a közvetve a földön keresztül, a föld által, a földtulajdon joga által. Tehát egy ilyen, egy ilyen áztruktúrált rendszer volt, de hát tulajdonképpen a személyi függés ugyanígy megmaradt, csak, csak egy másfajta jogi formát öltött. Aztán a forradalmak a, a felvilágosodás gondolatisága mentén ezt újra ásztruktúrálták, megszűnt ez a személyi alávetettség, megszűntek ezek a kiváltságok, hogy földes úr, illetve jobbágy, és az egész dolog egy anyagi függésé vált, ami, amely helyzetben szabad munkavállalóvá vált az egykori jobbágy, tehát tulajdonképpen proletár rá, a földes úr pedig tőkéssé vált abban az esetben, hogyha a földjét azt valamilyen módon tőkévé tudta tenni, ugye Széchenyi és a hitel kötet, az ennek a jegyében küzdött, hogy a földes úrból végre tőkés lehessen. Na most megint csak mit látunk, hogy fennmaradt ez a személyi függés, csak most már az az eszköz, ami korábban a jog volt, később a föld volt, az most a pénz lett. Aztán jött a bolsevizmus című kísérlet, amelyben azt mondták, hogy jön a, jön a merész ö, ö, forradalmi élcsapat, amely eltörli a régi rendszert, és a proletár diktatúra jegyében a társadalmi osztályok megszűnnek, megszűnik a pénz, és mindenki szabad és egyenlő lesz. Ehhez képest mi történt? A párt lépett a pénz helyébe, és a párt tagság jelentette azt, hogy valaki az uralkodó osztályhoz tartozik, és a párton kívüliség, vagy a hatalom körein, úgy mint hazafias népfront, vagy szakszervezetek országos tanácsa. Nagyon sokféleképpen úttörő mozgalom, KISZ, nagyon sokféleképpen hívták ezt a, a pártnak ezeket a köreit. Ezen való kívülrekesztettség jelentette az alávetettséget. Tehát megint csak újra struktúrálódott ez a rendszer, és megint csak voltak a hatalmasok és az alávetettek. És én azt látom, hogy ahogyan az emberiség újabb és újabb modelleket dolgoz ki, újabb és újabb ideológiák születnek, az előző rendszernek a hibáiból és bűneiből vezeti le mindegyik rendszer a saját maga létjogosultságát és legitimitását, holott valójában ugyanazoknak az rendszereknek, amelyek azt megelőzték, a struktúráját termeli újra, valamilyen más formában a lényeget ugyanakkor viszont átmentve és továbbra is hordozva. Három ellenérvem volna, az első kettő az nem tartalmi, az egyik az, hogy igen, de ebből hogyan következik a fogyasztó felelőssége? A, a másik pedig, hogy igen, ezt már mondtuk, és akkor viszont nem bírom ki, hogy tartalomjának is ne reagáljak. Most jön az ellenér, igen? Tehát, a, a, igen. Én azt gondolom, hogy attól, hogy valóban a, az emberi társadalomnak úgy tűnik, és ez szépen de most, tehát van egy olyan hajlama, hogy alávetettekre és, és alávetőkre legyen megosztva az még nem jelenti, hogy mindig voltak alávetettek és mindig voltak ö, ö, olyanok, akik őket alávetettek, még nem jelenti azt, hogy ezek egyenlőek tehát egyszerűen az nem igaz szerintem hogy a mostani helyzet az egyenlő lenne a rabszolgasággal. az igaz, hogy a probléma, hogy van alávetettség az van, és ez nem szűn meg és ha azt hazudja a demokrácia hogy ez megszűnt, akkor valóban hazudik hogyha azt mondja, hogy korábban volt rabszolgaság vagy feudalizmus, vagy akármi más, és ezt megszüntettük, az alávetettséget, akkor nem mond igazat. Tehát ennyiben nagyon is jogos, amit mondasz, viszont annyiban nem, hogy, hogy van különbség. Már csak abban is, hogy most sokkal több lehetősége van, ö, ö, nem elegendő, de sokkal több lehetősége van a, a, a változtatásra az embernek. Hát a centrumban igen, de a periférián nagyon nincsen. Tehát mondjuk egy, egy tájföldi gyermekmunkásnak Miféle lehetősége lehet, hogy valaha életében a Wall street re hát, költözön és tőzsdézzen? Hát azt gondolom, hogy Most a érted? tájföldi gyermekmunkás sajnálatos módon még nem, nem abban, a, abban a társadalmi rendszerben él, mint mi. Azt nem tudom, hogy fog-e De valahogy... A mi társadalmi rendszereink nem a, kett, nem a tájföldi gyermek muntya, munka tartja fenn, vagy? De, de, de, és ez egy óriási hazugság a mi rendszerünknek. Én, én nem azt mondom, hogy minden jó. Még azt is elfogadom, hogy minden rossz, esetleg úgy, munkahipotézisként. Uh -huh. De, de az, az, azzal nem értek egyet, hogy minden ugyanolyan.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 Itt jön egy SMS. Végül is mindenkinek a szabad döntése, hogy milyen terméket vásárol meg. De amíg Magyarország a 10 millió házmester és birka országa, addig nem kell csodára várni. Tisztelet a kivételnek, írja az SMS írói. Meg inkább azt figyeltem meg, hogy tisztelet a bevételnek, már ami Magyarországot illeti. Igazából ez nem igaz. Tehát az a furcsa, hogy az emberek nem a saját pénztárcájuk szerint döntenek. Tehát ha, ha úgy tekintjük az embereket, hogy ők teljesen önző módon nem törődnek a környezet nem törődnek mondjuk olyan szempontok, hogy magyar árut vegyenek, hogy attól több magyar gyerek szülessen és akkor újra 30 milliós nemzet legyünk, tehát, tehát semmi semmi ilyesmivel nem törődnek e, hanem és kérdés, hogy mivel törődnek, nem tudom feltétlenül egyébként a reklámmal, vagy én nem tudom, de ha, ha megnézi az ember, hogy milyen termékeket választanak, és mit érdemes választani, akkor óriási ellentmondások vannak. Mondjuk mondok egy, egy egyszerű példát, én szoktam elég sokat futni, és e, ilyenkor főleg nyáron, de azért néha ősszel is, az embernek szüksége van, hogy pótolja az ízadságot, és vannak ezek az izóitalok, vagy izotóniás italok, amik nagyon népszerűek mostanában. Ugye a e, norbi és... és e, Bocsánat, nem jut eszembe Béres Alexandra. Aha. Ne. És szükség is e van ezekre, e szerinted? De egyébként. Hát egyébként. E ez nem egy ma maga az igény az izotóniás italok iránt. Ez nem egy komu, Nem e egy komu, amit megint kitaláltak. Tehát, tehát te hát megint egy újabb, egy újabb szükséglet, amit rá akarnak tukmálni, holott valójában vízből és egészséges táplálkozásból újra tudott termelni hát magad. Valójában szükség, szükség, tehát szükség van arra, hogy a, a kalciumot, magnéziumot és ilyesmit az ember pótolja, mert az igazság nagyjából ugyanazt kell meginni, mint amit kízat. Ez egy egyszerű fizikai tény. Tehát, hogyha az izzadságot összegyűjtenéd, a benne lévő vizet, meg sókat, és azt meginnád, az, az optimális lenne. És hát nyilván a táplálkozással is vissza lehet ezt hozni, csak akkor mondjuk az ember nem tud minden nap, vagy nagy melegben nem fut. Mármint én például szeretek futni, de nem akar, akarok erről túl sokat beszélni, mert aki esetleg nem szeret futni, és akkor az nem szívesen hallgatja. Viszont ennek kapcsán csak egy példa elkezdtem nézegetni, hogy mi van ezekben az izotóniás italokban, van egy csomó ismert márka, meg kevésbé ismert márka, megnézegettem, és azt, azt tapasztaltam, hogy nagyjából hasonló az összetétel, viszont árban meghihetetlen a különbség. Olyan, olyan a különbség, hogy mondjuk egy fél liter a legdrágábból e, e, 250 forint, a legolcsóbból 25 forintra jön ki. Úisten. A, az nem igaz, hogy az összetétel mondjuk mindegyikben ugyanaz, viszont nem függ az ártól. Tehát a drágábbak közt is van kevésbé tartalmas, vagy kevésbé jó összetételű, vagy orvosilag kevésbé ajánlható, és az olcsóbbak közt is van egészen kiváló, akár meg, nagy, nagy részt megegyező a legjobbakkal. És, és melyik fogy? Természetesen melyik fogy? Az fogy, amelyik, amelyik, amelyik nagyon drága. De, az De az is en... ezt, ezt, ezt hogy tudod mérni, hogy melyikből mennyi fogy? Ezt egészen egyszerűen, valójában nem tudom természetesen, egész pontosan. Nyilván az olcsóbbat is veszik, mert az, amellett meg az ára szól. Tehát az egyik mellett szól a reklám, meg a kampány, meg a slogan, meg a, tehát gondolom, hogy a tudatalattid az hát tudatalatt, azt, idaz, tele van a azt, a nevével. Én azt látom, hogy a, a kihelyezett tárolókon mennyi darab van, és amikor ott vagyok, és mivel én mondom, össze akartam, hogy minden, mindazatot, sok, sok időt eltöltöttem ezeknél a pultoknál, látom, hogy melyiket emelik le az emberek, Persze, már olyanok is vannak, hogy a olcsóbb eldugottabb helyen van, meg nem uh -huh. néz olyan jól, meg alsó van, tehát sok minden egyéb van. De most ez csak egy példa, ugyanezt a mosóporoknál, és amikor először lett saját háztartásom megnézegettem a mosóporokat, ott is legalább tiszteles különbségünk nincs, de háromszoros különbség, az egészen könnyen van a mosóporok között. Kísérleteztünk a párommal, hogy melyik mennyire mos ki, jól és viszik ki a szint, és akkor nagyjából ez alapján be lehetett lőni, hogy ezek nem voltak tudományos igényű kísérletek, hanem úgynevezett mosás segítségével végeztük el a mérést, és szemrevételezés útján rögzítettük az adatokat. Szóval a lényeg az, hogy azt lehet látni, hogy az emberek egyáltalán nem a maguk önző szempontjai szerint vásárolnak, nem hajlandóak, vagy nem akarnak, vagy nem tudnak tudatosan választani. Hát arról Már... van szó, hogy a saját önző szempontjaik helyébe a hatalmasabb, nagyobb érdekérvényesítő képességű és reklám potensebb multik érdeke lép. Csak, a... hogy, csak hogy én a mai adásban kivételesen nem a, nem a multikra fognám, hanem az embereknek a szellemi igénytelenségére, amit vel nem általánosítani akarok, mert nyilván nem mindenki igénytelen, és nyilván nem mindenki igénytelen mindenben, de mégis azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyszerű tudatos végiggondolással, odafigyeléssel e, hát pénzt lehet megtakarítani, és ilyen értelemben a fogyasztói társadalomnak az abszurdítását is valamilyen szinten le lehet törni, ha tetszik. Hiszen, hogyha azt látja egy, egy termék forgalmazója, hogy ő hiába üli bele a reklámköltséget, a másikat viszik el, akkor, akkor meg fogja gondolni, hogy hogy hogy agymosásra mennyi pénz kölcsön? És Tehát úgy tűnik, a... hogy a marketing egyébként meg a kapitalizmusnak a legfőbb előnye, vagy a kapitalizmus mellett fölhozott legfőbb érv ellen is hat, nagyon keményen, igen, Még igen. pedig az árverseny. Mert igen, hogy az igen. árverseny az, amit mindig fölhoznak, meg a minőségverseny a másik. Igen, igen. Tehát ezek azok az érvek, amiket mindig fölhoznak a kapitalizmus mellett, hogy ez az, ami a kapitalizmus mellett a döntő érv, akárhányszor vitatkozol, az, hogy mindig az olcsóbb, mindig a jobb minőségű az érdekelt mármint a jobb minőség előállításában és az olcsóbb forgalmazásban érdekelt a multi mert ezzel tudsz téged érdekelté tenni a fogyasztásban, hogy az ő termékét fogyaszt. És úgy tűnik, hogy a marketing az éppen ez egy, ellen, ez egy ellentétes hatás vagy egy ettől független hatás amely ki tudja oltani az árversenynek, meg a, meg a minőségversenynek ezeket az amúgy pozitív hozadékait. Én, én nem akarom a kapitalizmust ö, védeni, erre biztos vannak felkentebb ö, ö, szereplők, de az tény, hogy a, a kapitalizmust is tulajdonképpen támadják ezek. Tehát tulajdonképpen a, kap, az, a klasszikus kapitalizmus ö, ö, védelmezői és én azt gondolom, hogy, a, hogy ezeket a, a versenytorzító tényezőket tulajdonképpen ki kéne esetleg, hogy küszöböljék sok minden másra korrupcióval és egy csomó olyan dologgal ö, együtt, ami nem része a kapitalizmusnak se. Tehát általánosságban azt is mondhatnánk, hogy, hogy a kapitalizmust lehet bírálni, és azt gondolom, hogy kell is, meg rá is szorul, de még a kapitalizmus sem valósítjuk meg, tehát attól is nagyon messze le vagyunk maradva. Uh -huh, tehát akkor itt arról van szó, hogy nem a jobb minőségű és alacsonyabb árú termékek azok, amelyek sokkal nagyobb számban fogynak, hanem a hatalmasabb, reklámpotensebb, nagyobb pénzeket a reklámkampányba ölni képes multiknak a cégei, de vagy a termékei lesznek megint, azok, megint, a mu Várjön, De most nem most a, nem, a struktúráról beszélünk. Most csak a struktúráról beszélünk, tehát arról beszélünk, hogy van egy piaci előny, van egy versenyelőny, mondjuk valamelyik cégnek a másikkal szemben, egy, egy nagy cégnek, egy kisebb céggel szemben van egy versenyelőnye. Ezt a versenyelőnyét ő reklámkampányokra fordítja, és ebből ő sokkal nagyobb forgalmat tud generálni ennek révén a, a ö, az ő előnye egyre inkább nő, a leszakadók egyre inkább lemorzsolódnak, holott mindeközben simán lehet, hogy a leszakadóknak, a tönkremenőknek a termékei jobb minőségűek és olcsóbbak, csak ez sosem fog kiderülni, mert a kampány az arra mozgatja a tévénézőt, hogy a tudatalattiába ültetett üzeneteket valósítsa meg a boltoknak, a polcai csak, mentén. Csak én ott, ott, tennék, ott tennék egy elválasztójelet abban, amit mondtál, hogy igen, a, valóban a marketing erre mozgatja az embereket, de az emberek nem katonák, akik parancsokat követnek, tehát ők önként vállalják ezt a marketing általi Hát, hogy mondjam, agymosást. Mondok egy, akkor a dolognak egy másik fele. Hol történik legszebben ez, a, ez a, az agymosás? A televízióban, azonban is a kereskedelmi televízióban, amiket sokat szittünk, elmondtunk, hogy milyen rosszak a műsorok. Még talán arról is beszéltünk, hogy azért rosszak a műsorok, hogy a köztük reklám már egész jónak tűnjön, és annyira buták a műsorok, hogy a köztük lévő reklám üzenete már egész értelmesnek tűnjön. Talán még ilyen feltételezésekkel is éltünk. Azonban itt megint csak azt kell mondani mondanom, hogy az embereknek ott van az a hatalmas felelőssége, hogy a tévét egyelőre még szerencsére nem központilag kapcsolják be, és kényszerítik ránk, hogy nézzük, még egyelőre nem központilag váltanak csatornát, sőt, a háztartások ugyan felében körülbelül lehet, hogy csak három csatorna van, de még ott is legalább van három, és, és nagyon sok helyen, nagyon-nagyon sok helyen viszont 20-50 csatorna közül lehet választani. Persze erre sokszor elmondják azt az élet, hogy de mindegyiken vacakműsor megy, azonban mondok megint egy példát, nem is példát, hanem csak egy, inkább egy megközelítést. Ha az ember fogja a, a TV újságot, vagy annak internetes változatát, és a hét elején végnézi, meg jelöli magának hogy a klasszikus, bekarikázós módszerrel eh, azt, hogy mit szeretne nézni. Eh, Esetleg ezek között lehet olyan, ami, ami éppen az ő, ő időbeosztással ütközik azért, mert dolgozik, vagy azért, mert egy normális ember azért mást is csinál, mint hogy tévét nézen, hanem mondjuk esténként elmegy színházba, vagy én nem tudom hova. Megteheti azt, hogy fölveszi videóra, vagy DVD-re, vagy számítógépre, egyre több technológia erre rendelkezésre, és amikor éppen ráér, akkor me megnézi a műsort. Mégpedig csak azt a műsort, amit akar, és ha abban reklámot adnak, azt áttekeri, kivágja, nem nézi meg sokan egyébként letöltik a, a sorozatokat, és akkor ez meg is tevadulnak kapásból a reklámtól, de miért ne lehetne ezt megtenni? Ez azért, mert az emberek erre persze nem fordítanak energiát, viszont ha csak a, azt az időt nézem, amennyit a reklám nézésével tölt az ember, abban az idővel ezt már simán vissza lehet hozni, tehát valójában idő nyereség lehet ez akár. Keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal! Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán! Jegyezzen ön is az Apocalypszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Somorai László a Szencsejáték RT szóvivője a vonalban. Jó napot kívánok! kívánok, vagy kellemes, sértő, kívánok mindenkinek! Tegnap elég sokat beszélgettünk a szerencsejátékról, és szóba került a szerencsejáték RT privatizációja is, amely iránt mindannyian figyelmesek vagyunk, gondolom, hogy nem csak az éternek ezen a felén a stúdióban, hanem a rádiókészülékek mögött ülő és hallgató, kedves hallgatóink is. Azért lenne az a kérdésem először is, hogy hogyan áll a szerencsejáték RT privatizációja. Szóval szerint jó a kérdés, áll. Uh, ugyanis a uh, parlament uh, akkor, amikor uh, szavazott arról a törvényről, amelyik törvényben meghatározták a tartósan állami tulajdonban, tehát százszázalékos állami tulajdonban lévő társaságok körét, vagy maradó társaságok körét, akkor ebben a, ebben a törvényben a szerencsejáték ZRT, mint százszázalékosan állami tulajdonban maradó társaság szerepelt. Tehát magyarul nem, nem fogják privatizálni ezt, ezt a társaságot? Igen, e, e törvény szerint százszer felékos állami tulajdonban, igen. De mégis mindig napirenden van ez a kérdés. Persze, persze. Egyébként... G Gazdaságilag ez egy természetszerű dolog, hogy a mindenkori kormányzat, mindenkori pénzügyminisztériuma időről időre áttekinti azt a portfóliót, amelyet ő kezel az állami privatizációs és vagyonügynökségen keresztül. Ez így van 2002-től, amióta én itt a adatokat ellátom. Szinte minden évben a kormányok színétől függetlenül előkerült a lehetősége a szerencsejáték érti, vagy szerencsejáték CRT privatizálásának, de minden esetben nem lett belőle privatizálás. Ösztársadalmi közhely, hogy a szerencsejáték az egy aranybánya, és az emberül a szerencsejáték RT magyarországi működése, az az szintén egy aranybánya, ezért is lenne bűncselekmény, hogyha a magyar állam ettől, ettől megszabadulna. De már nagyon-nagyon sok aranybányát fölszámoltak Magyarországon, és még több aranybányát adtak el. Ezért is tartanak attól gondolom sokan, hogy a szerencséjáték RT-nek is ez lesz a sorsa. Valóban aranybánya? A következő a helyzet. A világon mindenhol a szerencsejáték szervezés állami monopólium. Tehát egyik állam se adja ki kezéből. De Magyarországon már nagyon sok mindent eladtak, ami nagyon... De Európai Unió szerte az... állami monopólium. Igen, de, a... de hagyfajtassam, hogy azzal, hogy állami monopólium, azzal még én nem mondtam meg azt, hogy milyen tulajdonosi szerkezetben lehet ezt az állami monopóliumot gyakorolni. Konkrétan például Angliában is állami monopólium a szerencsejátékszervezés, de ott egy magáncég, a Kamelot nevű társaság szervezi az ottani számsorsjátékokat. Spanyolországban is állami monopólium a szerencsejátékszervezés, ott meg egy másik társaság szervezi. Ausztriában például az állam csak fele arágban tulajdonolja azt a szervezetet, amelyik az állami monopóliumot gyakorolja. Ma Magyarországon a szerencsejátékszervezés állami monopólium. Ez nem azt jelenti, hogy csak a szerencsejátékértének, vagy a vannak játékai, szerencsejátékai Magyarországon, is ott vannak a kaszinók, és ott vannak a nyerőautomaták is. Ez is, mint szerencsejáték. A nyerőautomaták piaca például egy liberalizált piac. Ott állami engedéllyel végezhetik ezt a szerencsejáték szervezést azok a magáncégek, akik erre a szerencsejáték felügyelettől engedélyt kaptak. A kaszinók esetében két lehetőség van, vagy koncesziót hirdet az állam, vagy pedig engedélyhez köti a kaszinó a feltételeit. Tehát a magyar piacon az állami monopólium gyakorlásának mind a három formája e, tulajdonképpen jelen van, ahogyan a világon a szerencsejáték szervezést az államok, mint monopóliumot e, működtetik. El tudnom mondani pár nyilvános adatot a szerencsejátékértének a, szerencsejáték a, a pénzügyeiről? Arra gondol, ugye szerintem sok hallgató, hogy ő neki ebből mennyi pénz folyik be, mondjuk a költségvetésbe, illetve uh -huh. olyan is fölmerült a tegnapi adásba, hogy ez milyen, hogy oszlik meg, tehát nem tudom, én egyszer hallottam valami olyasmit, ön biztos sokkal jobban tudja, hogy körülbelül egyharmada a bevételeknek a nyeremény alapba kerül, egyharmada a működési költség és egyharmada megy az államkasszába, de ez lehet, hogy teljesen rossz adat, ön biztos tudja pontosan. Nem, nem, közelít a valósághoz. Egyébként minden gazdálkodással kapcsolatos adatunk nyilvános. Te tehát, természetesen csak nem tudjuk, mivel mi lusták voltunk utána nézni. Tehát... Nem, nem baj, az interneten, a www.szerencsehetek.hu oldalon a e, üzleti jelentés címszó alatt, hogyha valaki rákattint, akkor 2002-től e, folyamatosan minden évnek az üzleti jelentését láthatja. pár ízelítőt, hogy csak hogy a ezzel hallgatóképpel legyenek. Igen, igen. E, tehát ha most a tavalyi évet nézem, akkor nagyjából 141 milliárd forint volt a társaság árbevétele. Az állami költségvetésben nagyjából olyan 50 55 milliárd forintot fizettünk be, Ebben minden benne van. A személyi adó is, illetve a nyereség is, a játék adó is, a társasági adó is, tehát ennyi az állami költséget is a befizetett összeg. Nagyjából ennyit, szintén 55 milliárd körüli összeget fizettünk ki nyereményre. Ez már adómentes összeg, tehát ezután már azok a játékosok, akik ezt megnyerték, nem adóztak, és a fennmaradó összeg az, amelyet mi működtetésre és fejlesztésre fordítunk, tehát az egyharmad, egyharmad, egyharmad arány ez nem egészen pontos, de majdnem. Tehát maradjunk annyi, hogy nagyjából 20% az, amit a társaság a működtetésre fordít, vagy 25. Múltkor jártam a postán, és ott láttam egy feliratot, hogy a szerencsejáték függőséget okozhat, hasonlót, mint a cigarettás dobozon szokott lenni. Ezzel együtt, vagy ezt tudván, ön kinek ajánlja az önök termékeit? Tehát kik azok, akik a lot lottót, a totót, vagy én nem tudom még pontosan milyen termékeik vannak, úgy, úgy gondolja, hogy az helyes, hogyha megveszik, és nem fog nekik függést okozni? E, igazából azok a játékok, e, amelyek ilyen heti periódusítású játékok, amiket említett akár az ötös, akár a hatos, akár a skandinávottó, de e, mondjuk a Totó Titmix vagy a, a napi periódusítású e, Keno vagy akár még az 5 percenként sorsolt puttó, sem olyan játék, amit, mi, amit úgy szoktak nevezni, hogy instant játék. Az instant játék az az, amelynél ugye pillanatok alatt lehet nyerni és veszíteni. Nos, a játék szenvedés és függőség okozásában ezek az instant játékok azok, amelyek elsősorban az élen járnak, a mi játékaink azok, azok nem. Ennek ellenére kiírjuk természetesen egyes törvény is kötelez rá minket, mert hát azért mindenki gondolja meg azt, hogy, hogy mennyi pénzt költ el Lottóra-Totóra, és itt tovább. Ez az állami szerencsejátékszervezőknek egyébként egy önkorlátozó magatartása, tehát mi nem törekszünk mindenáron való árbevételre, mi nem reklámozunk 18 év alattiaknak szóló műsorokban vagy kiadványokban ráadásul nem em, reklámozunk, és nem teszünk közé olyan reklámot, ami em, azt mutatná, hogy ha pénzed van, akkor mindent megtehetsz, és akkor, akkor nem érdekesek a törvények, meg a világszabályai, meg az emberi kapcsolatok, meg ilyesmi. Tehát em, a, ha figyelik a mi reklámjainkat, akkor mindig megmondjuk, hogy mennyi a várható főnyeremény, és persze, hogy reklámozzunk, de nem em, em, akarjuk azt az érzést kelteni, hogy, hogy az utolsó filéreiret is erre költsed, mert akkor utána a világ és semmi gondot majod nem lesz. Lehet, hogy rossz helyen teszem fel a kérdést, de hát, hogyha már egyszer önnel beszélünk, akkor megkérdezném, hogy én, én amik, a, amik Ilyen esetben a legsúlyosabbnak látom ezt a szerencsejáték függőséget, az a, azok a tipikus, e, szegény e, városi negyedekben, e, esetleg kisfalvakban lévő kocsmák, ahol, ahol a, a, ugye a nyerőautomatába dobálják be az emberek esetleg a, a kevés fizetésüket. Ezek a nyerőautomatákat ugye talán helyesebb lenne vesztőautomatának hívni, hiszen ők nagyon sokszor a fizetésüket szólják el, esetleg még alkoholos bódultsága, tehát a mérlegelés hiányában. Ez, ez valahogy benne mindig nagyon erős visszatetszést kell, mondjuk ebben teljesen igazán hogy sokkal inkább, mint egy totó vagy egy lottó szelvény kitöltése e, viszont az a kérdésem, hogy önöknek erre bármilyen ráhatásuk vagy, vagy, vagy ilyesmi van-e vagy pedig ez önöktől egy teljesen Nincsen, nincsen, ahogy az előbb is említettem, a nyerőautomaták piaca az egy liberalizált piac, tehát nekünk erre semmilyen hatásunk nincsen, nekünk nincsenek ilyen nyerőautomatáink. És akkor gondolom, hogy hivatalos véleményük sincs erről a, erről a fajta függőségről. A függőségről egyébként önmagában van véleményünk természetesen, mert nem mi nem szeretnénk, hogyha a mi játékaink és játékosaink függővé válnának. De egyébként más ügyben pedig nyilván ez a, a megfelelő állami szervezeteknek a feladat, hogy ezt kontrollálják. Úgy sz... vagyunk a szerencsejáték piacnak a szereplői közül. Ön személy szerint nem gondolja azt, hogy kár volt liberalizálni a piacát ezeknek a nyerő automatáknak? Em, én a, em, nem tudom. Erre a világon számtan példa és ellen példa van. E, a e, Olaszországban például, ha jól emlékszem, talán egy vagy két évvel ezelőtt e, betiltották a e, szerencsejátéknak ezen e, műfaját amelyet magánkézbe voltak, és állami kézbe vették. Más helyütt fordítva maradt magánkézbe. Ez szerintem mindig az adott országnak a, a hát hogy is mondjam, csak e, tudati fejlettségének kéne szabályozni egészen pontosan, hogy ezek hol és hogyan működjenek. akkor ön arra utal, hogy esetleg egy, fejlettebb tudató ország az, amelyik képes erre, vagy képes meghozni ezt a döntést minden esetre, megnyugtató és iránymutató lehet, hogy létezik egy Európai Uniós precedens erre. Egy egyébként Önök, mint piaci szereplő, akár érdekeltek is lehetnek most ilyen esetben, ilyen értelemben akár üzleti érdekből is a jó úgy mellé állhatnak, tehát gondolom, hogy részben Önöknél költenék el azt a sok pénzt, amit az automatávodónak, én meg baromira örülnék, és szerintem sokan, hogyha a szegény emberek akár önként is, de nem, nem a vagyonyaikat 20 forintosokba, 100 forintosokban beledobálnák ilyen ananászokat és narancsokat mutogató e, gépezetekbe. Én nem tudom egyébként, hogy, hogy azok, akik erre a, a játékgépekre specializálódtak, vagy azt szeretik azok, hogyha nem lehetne játékgépen játszani, akkor áttérnének -e? mondjuk a ja, biztos a nem teljes egészében, de részben de elképzelhető, hogy, hogy áttérnének, csak, csak ugye ott is arra kellene figyelni, hogy és azért azért elég nehéz, hogy azért ne a, a, a pénzt kölcse mondjuk lottóra. De egyébként nálunk a lottozásnál vagy a mi szerencsejátékainknál az az érdekes, hogy nem is igazán játszik sem a legszegényebb réteg, ezt minden felmérésünk mutatja, és nem igazán játszik a leggazdagabb réteg. Tehát miha úgy nagyon sarkosan fogalmazok, akkor azt mondhatom, hogy a közép osztály. Játéka vagyunk, és szinte minden szempontból, mert a középkorúak, a közepes jövedelműek és a középfokú végzettséggel rendelkezők a legtipikusabban játékos. Közép-Magyarországról? Közép -Magyarországról. ez nem azt jelenti, hogy De ez nem azt jelenti, hogy ők középszerűek lennének, főleg nem, hogyha nyernek. Ne, ne, nem azt jelenti, hogy középszerűek, abszolút. Csak a szó viccekből be itt bele, Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást a tények a tények kérdésében, és hát azt hiszem az a stílszerű, hogyha sok szerencsét kívánok Önöknek is, meg a Magyar Államnak, amely működteti Önöket. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy hívtak, és máskogy szívesen állok rendelkezésükre, olyan e, információkra van szükség. Én sok szerencsét kívánok Önöknek, mind a műsorhoz, mind a rádióhoz, mind pedig, hogyha játszanak akkor hozzá. Köszönjük szépen! Szépen, Viszont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 Stúdiónk vendége Sering Gábor, a védegylet munkatársa, aki a Gyenge Lábakon áll a világrendezvényt, rendezvény sorozatot szervezi mostanában. Festivál. Illetve hát az ismerőseim, barátaim, harcos társaim szervezik, én csak kiártatom a szakát. Ti harcoltok? De. Így van. Te kommunikálod a szervezést. Igen, igen, igen. igen. Mikor lesz és miről szól? Ez uh, szerda csütörtök péntek szombaton lesz. Témája a globalizáció, világszegénység, világproblémák, semmi feszültségek, Kelet-Európában, Nyugat-Európában, Dél-Amerikában, Dél Dél-Afrikában. Szóval a világ számos pontján is szeretnénk, hogyha mód nyílna arra, hogy rávilágítsunk ezeknek a különböző területeknek a szegénységének a közös gyökére. Ha is mi a közös gyökere a világszegénységnek? Hát, e, bár nem lehet egyetlen egy közös okra visszavezetni, de az a fajta a gazdasági globalizáció, ami jelenleg zajlik, amit nevezhetnénk akár csúnya szóval neoliberális globalizációnak is, amelyik egy szabályozatlan, szabad piacnak a nemzetközi kiterjesztését jelenti, ez, ez az egész világot érinti, és ez, ez mindenhol... A szabályozatlansága ennek a dolognak az, ami, az, amit kiemeltél. Lehetséges, hogy azért szabályozatlan, mert azok, akik szabályozhatnák, vagy akiknek joguk, vagy erejük, vagy eszközük lenne szabályozni, ők maguk is ö, olyan cégeknek a bizottságaiban ülnek, amely cégek haszonélvezik ezt a fajta szabályozatlanságot? Hát akár még ez is előfordulhat. Igen, ugye hát láttunk már ilyet, hogy nem is olyan régen történt meg, hogy egy közelünkben lévő viszonylag nagy országnak a vezetője, egy gázóriásnak a felügyelő bizottságába ült át, miután lejárt a politikai mandátuma. Úgyhogy akár még ilyen is előfordulhat, de nem kell, hogy ennyire direkt összekötetések legyenek ahhoz, hogy, hogy hát a gazdasági érdekek érvényesüljenek szemben a szociális vagy körzetvédelmi számára. Tehát akkor arról van szó, hogy nekünk van egy ilyen Választási struktúránk, amelynek révén a néphatalmat választott tisztségviselőink ö, ö, révén gyakoroljuk, ezt hívjuk úgy, hogy képviseleti demokrácia. És közben meg megtörtént egy, egy ezzel ellentétes szándékú folyamat, melynek során a mi képviselőinket, akiknek, akiknek mi a mandátumokat átnyújtjuk, őket az üzleti szféra megvásárolta. És most meg már nem is nagyon beszélhetünk arról, hogy politika illetve üzlet, hanem a kettő az így egyre inkább, mintha egymás álló szában bujkálna. Illetve nem annyit hozzáadnék ez, hogy, hogy míg némileg lehetséges volt a piacnak, az üzleti köröknek az ellenőrzése a nemzetállami keretek között, addig ez a globalizáció korában ugyanezzel a képviseleti rendszerrel, amelyik még mindig a nemzeti államok a keretein belül működik, hát nagyon-nagyon nehézkes. És a gazdasági globalizációnak az üzleti érdekek képviseletének vannak, nemzetközileg létrehozott intézményei, például a WTO, amelyik a szabadkereskedelmet próbálja meg előmozdítani globálisan, az, az egy ilyen intézmény. Ugyanakkor a politikai képviseletnek, amelyik ugye társadalmi érdekeket is ki tudna fejezni és érvényesíteni, ennek nincsen globális, globális intézménye. És hogyan lehet ezt életre hívni? Tehát, hogy itt alapvetően két, két irányvonal van, ha én jól figyeltem meg, úgy nemzetközileg, mintha hazai szinten, vannak a radikális balosok, Megvannak a civil jobbosok. Ti inkább a civil jobbosok vagytok? Én azt figyeltem meg, mert mondjuk vannak az ilyen attak Magyarország például, akik. akik Azok se szeretik szerintem a globalizációt. Ugyanaz a véleményük, tehát a céljaik hasonlóak, de az eszközeikben Úgy nagyon különbözőek. Annyira nem nagyobb Nem kifejezetten vannak beindulva a globalizációtól, inkább az ellen. Szóval, hogy ők valamiféle forradalmi. Hangulatban élik a hétköznapjaikat, anélkül persze, hogy forradalmasítanák a társadalmat. Ti pedig a úgymond a, a civil pesgés kicsi, kicsiben próbáljátok meg ezeket a dolgokat lejátszani, aminek általában azok az eszközei, hogy összehívtok mindenféle ilyen beszélgetős fórumokat, mindenki elmondja a véleményét, aztán szépen hazamentek. Hát azért ennél több is történik. Nem akarok ezen a civil jobbos jelző rugózni, csak érezni magam, ez hogy nagyon elvagyott. De jobbos vagy, vagy balos? <gül> hát szerintem, szerintem ezek a kifejezések Magyarországon eléggé félre vezetőek. Igen, igen világos szóval, hogy arról van szó, hogy mégis valamiért azt figyeltem meg, hogy minthogyha akadozna a kommunikáció a, a civilek között. Mégpedig pontosan ugyanezeknek az amúgy már unásig átkozott és, és, és unt és, és gyűlölt törésvonalaknak a mentén. Tehát Megint csak arról van szó, hogy az egyik civil mozgalom, mondjuk akár a humanisták a védelme, az élő lánc az adtak, vagy még akárhányat is mondhatnék, nem nagyon kommunikálnak egymással, pontosan azért, mert az egyik a ne. másikat lejoboshozza a másik az egyiket ne. levalosozza. Szerintem ez azért nincsen így. Hát például a humanistákkal a védelet rendszeresen együttműködik, vagy a védelet a humanistákkal fordítva is. Már Tibor műsorunk rendszeres vendége például átfedést képez, mert mindkét az egyiknek az elnök, így a másiknak megtagja. Akkor, akkor ez egészen jól szóval, forgató. Szóval, szóval, szóval azért vannak itt együttműködések, Szerintem, és uh, hát persze, valahol megjelennek a, a, a, a, az ilyen politikai törékcsomalak is, de azért én szerintem ez nem igazán jellemző a, a civil, civil mozgalmakra. Aha. Szóval szerintem ezeken azért nagyjából sikerül át, átverekedni. Én csak arra utaltam, hogy inkább a fontolva haladók vagytok, mint a forradalmi balosok. akkor így fogalmazok. Jó, jó. Én, én azt szeretném, máshogy kezdem. Amikor szokták kérdezni, hogy én, én most én milyen párti vagyok, akkor néha viccből azt szoktam válaszolni, hogy védegyletes vagyok, ami egy óriási hazugság, mert fogalmam sincs, hogy a védegylet az pontosan micsoda meg. Meg mit akarnak. Amikor beszélgetünk od a vádek. Már ezt mondta, a Robbi ugye kiok, nem, nem kioktatott, mert nagyon kedves stílusban verem, hogy ez a két védegyletes pofa, akit én ismerek, a lányi András és a sólyom, lászló azok nem is védegyletesek e, Úgyhogy, úgyhogy tehát, kb. ezen a szinten mozgó. A két védegletes tudtál megemlíteni át, hogy a lányi, meg a sólyom azok védegyletesek, holott a lányi az már, mint tudjuk, az már kilépett a védegyletből, és jó most már élő lánc. Amiről azt hiszem, hogy az ugyanaz. Igen, a sólyom, az meg azért lépett ki a védegyletből, meg ki kellett lépni mert anélkül nem lehetett volna a köztársasággi tehát valaha mind kettő véd egyetől. Amire én volt. ugye megkérdeztem, hogy egy köztársaság elnak, akkor mindenből ki kell lépnie, tehát, hogyha ő konkrétan korábban a a vasasban futott, vagy a felcsútban focizott, akkor akkor azt sem csinálhatja -e tovább, vagy szól, vagy, hogy. hogy, hogy van nem e? ismerünk ilyen védegyeletest, <gül> aki felcsútban focizott. Nem, nem védényletes köztársaság ismen. elnököt. A, olyat sem. Ja, Még egy nem is lesz. De még bármilyen ismeretet ebben az országban. <gül> ebben az országban. Nagyon képben vagytok. itt. Vagy egy picit, akkor képbe első első. Helyez, helyeznél engem. Hogy mi a védegy Hát ha a hallgatók esetleg nálam jobban, de azért nálat kevésbé vannak képben. Jaj, jó, jó, jó, hát 2000 ben alakult, és. Az említett lányi András volt a létrehozója. Ő valóban kiépett már az Egyesületből, hogy létrehozza az Élő Lánc nevű pártot. Ja, hogy mert hogy ő pártosodott, akkor azért lépett ki. De a céljaitok vagy a véleményetek az ugyanaz, csak... Hát nagyban hasonló. Csak ő a pártpolitikával, a meg a céljait. Igen, van a kisebb eltérések, de... Ez olyan, mint a hazafias népről, meg az MSZMP, akkor nem. Nem szerintem egyébként az MSZP meg a Fidesz olyan, mint az MSZMP meg a hazafias népfond. igen. Igen. Mindenesetre a verebek azt síripelték, hogy, hogy azért voltak bizonyos személyi különbségek, mondjuk a Siffer András, meg a lányi András között, akik keresztnevükben megegyeztek, de azon kívül szinte semmi. Ahogy a Story szokta írni, mert ugye ez ilyen Story magazin szintű, hogy, így, hogy Lány András zárójel, 43, nem tudom hány éves, azt mondta Sifer András zárójel, 38-nak, hogy mi az igazság? Hogy volt-e ez? tudom, hogy ez a leglényegesebb volna a, a Nem az a leglényegesebb, de ez érdekli a hallgatók. Ha valami, <gül> valami jó, jó botrányra, szaftos kis témára rátapindák, lehet, hogy mennének is a rendezvényekre, míg ellenkező esetben ki tudja. Hát ez úgy volt, hogy Schiff feladás kapott mind a két eddigi előttünk lévő miniszterelnöktől egy-egy nagy Royce-Royce-t, és Lányi Andrásnak is igazából kellettek volna ezek a royce royce De de sem volt hajlandó ezt adalni neki, és ezért a, a lány nagyon csúnyán beintett, és akkor Iszap birkózás kezdődött az irodámon, és az iroda többi dolgozója felhívta a figyelmüket, hogy hát ez az Iszap, ez igazából ez itt a nagyon kellemetlen szagom, mert minden csak. Uh -huh. akkor... Uh -huh. És uh, miért, végül is miért uh, lányi távozott, miért nem Siffer? Uh, Kellettek a rolls royce -ok a védegyletnek? Uh, Tud, most... Tudjátok használni esetleg? <gül> hát és a rolls royce ott azóta visszakérték a miniszterelnöknek. nem szokott ez lenni uh, az országban? <gül> nem? <gül> Miniszterelnököt nem kérték vissza? <gül> Annak is itt lenne az Ezt ideje. vissza kellene kérni. Uh, hát a lányadás azért épet ki, mert, mert szerintem ez a legjobb válasz, mert, mert ő már úgy érezte, hogy a védelet keretén belül igazából nem tudja azokat a magasztos célokat megvalósítani, amelyeket ő szeretne. Nagy így, így voltak az elképzelései, mint amennyire a védeleti így ellátottad akkorra Nagyobb hívőek voltak az egy többet a Tehát főleg ez a pár dolog. Tehát, uh -huh. tehát itt ez, egy, ez, ez volt egy ilyen beakadás. Hat, hatalmat de... akart szerezni a megvalósítás, ez nem csak <gül> Így Igen, de azért az igazság az az is hozzátartozik, hogy azért van több védegyletes, amelyik szintén gondolkozott, gondolkozik ilyesmiben. Tehát nem csak ez volt az egy, uh -huh. egy ilyen beakadás, de mondjuk az biztosan, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez amikor ez megtörtént, ez már nagyon közel volt akkor, akkoriban a választás, a választások előtt volt, és akkor. A legtöbb édesrő úgy érezte, hogy hát pártalapításhoz ez már túl késő, ebből, ebből bukta lesz, hát valami hasonló is történt. És hát bukta főleg lett, azt talán tudjuk érni, tehát mi is figyeltük időzítés, a választásokat. I, leginkább az időzítés volt az a <haz> kritikus pont. És Sajom László? Sojom László, nagyon jól mondták, kilépett, mikor köztársasági elnök elnök De helye Valami törvény egyébként ott kötelezé, vagy az alkotmány, vagy a jó üzlés? Ezt, vagy? Én, ezt én nem is tudom, hogy, hogy, hogy kötelezi e törvény erre. Hát csak megindulta. A jó ízlés biztosan kötelezé. Ez a, ez a mostani sorozat, mert úgy gondolom, hogy ezek elsősorban ilyen beszélgetéssorozatok, ezek időről időre megismétlődnek. Tapasztaltatok, a múltban például volt a Low Care beszélgetés sorozatotok, már azóta is volt egy smás. Szóval tapasztaljátok ezeknek az érdemi, társadalmi Ozadékát, az ezeknek a témáknak, ezeknek a felvetéseknek a továbbélését, a közbeszédben, tehát hogy sikerül ezzel valamennyire felpesdíteni, valamennyivel tudatosabbá tenni, vagy elgondolkodtatni a közösségeket? Ez egy lassú folyamat, de én szerintem ennek, ennek van, van hatása. A, leg, a legjobban érezhető hatás az az, hogy hogy, hogy az ilyen rendezvényeken emberek egy kicsikét aktivizálódnak az mi aktivista bázisunk is bővül, ami kevésbé látszik a közéletben, de hát ez nagyon fontos az, hogy, hogy egy szervezet igazából hosszú élben tudjon maradni de, de ezen túlmutató hatásai is vannak, hát azért sikerült néhányszor már bedobni olyan témát a közéletbe, amikről részben ilyen vitaműsorokat szerveztünk tehát akár a ló amit említettél, azért annak is volt valami talán kis hatása, de más típusú, mittaink akár itt a köztársasági elnök választás, vagy a, vagy, a, vagy a mondjuk az ombudsman törvény, ezek ezek viszonylag látványosabb dolgok, ezekről is egy csomó csomó vita volt előtte is, meg utána is, meg közben is, meg most is. Mert hát vannak kevésbé látványos dolgok, de amik szerintem így, így egy ilyen folyamatos pecés, meg ilyen folyamatos érés Egy tök hasonló kérdés tudott nekem eszembe, csak kicsit ilyen gonoszabb megközelítésből, hogy, hogy, hogy mekkora valójában az érdeklődés erről gondolkodtam, és itt elolvastam a részvevők, tehát a beszélgetések résztvevének listáját és én egyetlen híres embert sem találtam, hogy, hogy ennek az az oka, hogy, hogy én vagyok nagyon műveletlen, vagy rossz emberek híresek ebben az országban, tehát nem, nem azok híresek, akiknek híresnek kéne lenniük, vagy pedig te egy annyira periférikus ö, ö, csoport vagytok, hogy, hogy hozzátok, a, a, akik ismerté tudtak válni, azok már el sem jönnek, kilépnek, vagy, vagy nem tudom, mit csinálnak. <gül> nem, ezzel a rendezvényen elsősorban, elsősorban nem az volt a célunk, hogy, hogy híres embereket leültessünk egymással szemben, hogy ott vitázzanak, vagy egymást anyázzák. Sokkal inkább az volt a célunk, hogy hiteles embereket keresünk, akik ebben a globalizációban. Ez világ, tényleg ellentmondás, ellen tehát szegénység. a híres hiteles az <gül> szerintem sem biztos, világ, hogy a világ világszegénység témában meg tudnak nyilatkozni. Adott esetben még egyébként nem is feltétlenül van a kettő között ellentmondás, de, de itt a téma az, az nagyon adta magát, és ebben a témában viszonylag nehéz lenne nagyon nagy hírességeket találni. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. És egyébként a is az... mióta híres, azóta nem annyira hiteles. Én, én, én azért nem vagyok híres, mert hiteles vagyok, nem tudtad? De te híresre kezdesz lenni. Nem, nem, nem, erről hát. szó sincs. Én, én kezdek hiteles lenni. Szóval, főleg amióta olyan hiteles embereknek a társaságában tudok lenni itt jelen. Mint a védélyletes mint vendég. A, mint Serin Gábor, valamint Dinnyi és Gergő. Szóval az lenne a kérdés. És a nagyon sok hiteles, kedves hallgató a 063030881 SMS számon. Sőt, akik nem jön. hallgatnak, még azok is nagyon hitelesek. Nagyon hitelesek, kivéve a politika, mint tudjuk. Mert hogy ők a felelősek miért is? A szegénységért, a gazdaságért, az életért és gazdaságért. élelemért. A gazdaságért. Nem, <gazdaságért> gazdaságért. <gazdaságért> nem A kötekegi, Szegénység és gazdaság. kevésbé vagy hiteles. A változásokért. Szóval mindazokért, amelyeket ki akar váltani a védegylet a gyenge lábakon áll a világfesztivállal. Ez a fesztivál... Október 17-től október 20-áig az mindjárt van. Ez azt jelenti, hogy... Szeret, csütörtök, péntek szom. És mm. a végén lesz indul? DJ Végül. és VJ. Na jó, az a lényeg, hogy minden napos műsor az áll egy uh, film vetítésből, Egy beszélgetésből, valamint egy DJ-nek a tehát egy zenés esti partiból. Tehát két film van. Ehhez, ehhez kapcsol, eh, hát bizonyos esetekben több film is van, bizonyos esetekben ehhez tüntetés mm. kapcsolódik. Az a lényeg, hogy egy beszélgetés, egy film és egy DJ és az egy minden, esetek, minden nap tüntetés. Nem is minden nap tüntetés. Most tüntetés pár, tüntetés pár, értelmesen összefoglalni. Tüntetés szerdán délelőtt. Igen. Szóval. akkor se, Bocsánat, akkor mindenki dolgozik. Egy, ez most csak komolyan, már én kötözködő leszek, úgy én látszik, fontos. de, de akkor -ak csak a munkanéküliek tudnak tüntetni. A tüntetésen igen, úgy tűnik. Ez egy, ez egy média akció lesz. Nem, ja, nem, nem, nem, nem egy, egy százezreket felvonultató, eh. tv-székkel foglaló tüntetés. Szóval az a lényeg, hogy a, a szegénység napja az holnap, a gazdaság napja az holnap után, az élet és élelem napja az, az október 19-én és a, vál, a változások napja pedig szombaton lesz. És gondolom, hogy a témák, a filmek, azok mindennek megfelelően alakulnak Igen. majd. Igen. Havasd be minket a részletekben, mire számítson az, aki ellátogat. Akár naponként is végületünk. Jó, tehát kezdjük akkor a szerdával. Szerda az azért rendhagyó, mert hogy 11-kor van, van ez a kis felvonulás a Deák téren. Dobosokkal, gólyalágosokkal, transzparensekkel. E, aztán utána e, fél hétkor kezdődik egy film, ez már a Vesz Balkánban lesz e, ennek a címe a nagy kiárusítás, ami Bocs, muszáj megkezdeni a tüntetés, tehát az elhangzott hogy kicsi lesz, meg újjalább lesz, de mi a tartalma a tüntetésnek? Hát a a tüntetés az, az, egy, az, az, az, az arra van kitalálva, hogy igazából. Új alá sétálás ellen esetleg? Igen, vagy... igen. Hát, e... Mi ellen tüntettek a szegény Nem Ez egy ilyen figyelem, figyelemfelkeltő akció igazából, volt ahol pontosan ilyen faramúci idézetek vannak, ami például, mit én, a magyar nemzeti fejlesztési stratégiában van egy olyan, egy olyan passzus, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a vidéki szegénységet felszámolja, és mindenhol eljutatja az alapvető közszolgáltatásokat, buszokat, postát. Ez benne van a Nemzeti Fejlesztési Stratégiámon, amit mondjuk elfogadtak 2006-ban, és közben a kormánynak a legfőbb tanácsadói azok arról beszélnek, hogy a, mit tudom én, a Magyarországon vidéken élő szegények, tudjuk, hogy nagy, mint 80% a roma, hát ezek felesleges állampolgárok ebben az országban, igazából a falu, mint olyan, az egy középkori intézmény, ezeket fel kellene számolni. És ilyen típusú idézetek. A Housescu volt az a utoljára ez gondolta, azt én gondolom, ja, úgy emlékszem ja. legalább. Sokan gondolták, tehát ő volt az egyik utolsó, aki kapott is valamiféle megvalósítási lehetőséget. Én nagyon remélem, inkább elvettem. Péternek hívják ezt az úri embert, és ő az államreform bizottságnak oszlopos tagja. És ez ő a tesztelő. Ő a tesztelő. És azt ja. tényleg atta, hogy a falu egy középkor intézmény. É, és hogy van, fölösleges állampolgában az egész. Használunk el a, azt kell a és gyalázat kifejezés. De ez tényleg hát ez nagyon. Hát ezzel hát már poénkodni sem. Ezt komolyan mondta. Ezt hát, a hallotok. Így van, ez le is van írva, ez a médián ez még a mai napig fenn van. A, a falu az egy felesleges intézmény, az embereket a faluról el kell költöztetni, ott nem, ez, ez egy középkori találmány, egész Nyugat-Európában nincsen már ilyen, hogy falu. Úristen, és ez az, ez az ő megoldási javaslata a vidéki szegénység. Hát ha csak ezt kiírjátok, már megérte a feszélyeteket. Hát, már ilyen típusú transzparensek lesznek. És mert mert hát ők, egy, egy, ez az ember adja a tanácsokat a kormánynak. Igen, igen, igen. Egyben hát hogy nem fogadják meg. Intézményesen adja a tanácsokat. Tisztá Ilyen jó tanácsokat mindig meg. Fogyak. Nem úgy lettek milliárdosok, hogy nem fogadták meg az ehhez hasonló emberektől jövő tanácsokat. Szóval, szóval az, lenne a, az lenne az érdekes. Most tehát ez azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc magától érezte valahogy, de kellett neki egy tanácsadó, aki ezt egészen pontosan formába tud jönteni, hogy valami gond van a faluban, kö hogy valahol vidéken van. valami gondok vannak, meg azok a kisfalvak, akkor ott valamit kéne csinálni, és akkor valaki végre jött, és akkor megmondta, hogy hát tudod, azokat úgy mondjuk buldózerrel vagy vagy vagy, vagy neutronbombával oh, egyáltalán lehet, valamilyen bombával el kell el kell söpörni a a, a és akkor azt mondja, hogy ide jó, hogy vannak nekem ilyen okos tanácsadóim. Ugye az Orbán milyen pekes, hogy neki csak a debretteni volt, mert az nem tudott ilyen jót mondani. Nekem meg itt van ez az, az értelmes Mihályi, és akkor megmondtam, most már tudom. Kell is. ha kedves hallgatókat kérem, hogy a 0630-30881-es 30 SMS számon ugyan már legyenek szívesek, osztozzanak a felháborodásunkban, vagy hogy pedig erősítsék meg igazából a a Mihályi Péternek, szóval reflektáljanak már egy röpke pillanatig Mihályi Péternek a magyar kormány nemzeti fejlesztésében inkább. Nemzeti Rombolási Tanácsadójának a kijelentésére. Egészen pontosan az Államreform Bizottságnak volt ő a, ő a tagja, és vele Aha. szemben lévő állítások pedig ugyanannak a kormánynak a Nemzeti Fejlesztési Stratégiáján találhatók meg, úgyhogy még a magyar kormány sem tudja pontosan. Most először mondosan, bízok benne, hogy, hogy mégiscsak a fejlesztési stratégiát <laughs> fogják megvalósítani, és nem pedig hát, a tanácsot. Hát reménykedjünk, reménykedjünk. Csak ha, jól gondolom, hogy, a hogy ez a Nemzeti Fejlesztési Terv ez a választások előtt került ki? E Hát ezzel most megfogtál. Te mit, mit tippelsz? Gyanítom, ez, a gyanítom, gyanítom, ez a passzusa előtte. Ez a előtte. Gyanítom, é, gyanítom é. hogy ez még ilyen 2005 és 2006. Mm, hát igen. Megfigyeltem, hogy egy, egy győztes választás, az valahogy, mintha humlok egyenes meg tudná fordítani a kormányprogramot. Képes rá! De nem lesz Balaton összöd se, ha a fal falvakat felszámolják, B a Balaton őszöd nem lesz, mert, mert felszámolják azt, és akkor nem lesz szó elmondani az igazat arról, hogy felszámolják a falukat. Ez kevesebb lehetőség van a kiszivárgásra. Hát igen. Na de a este fél hétkor szerdán, ugye akkor a, miután kitüntette magát a, az elégedetlen állampolgár, fél hétkor ö, megnézhet egy filmet, amit tovább fogja fokozni az elégedetlenségét, ennek a nagy kiárusítása címe, és négy országban mutatja be azt, hogy a közszolgáltatások privatizációja az milyen, milyen problémákkal járhat. Négy ország és négy különböző szektor, e ezek között van Anglia és a vasútnak a privatizációja, Bolívia és a víznek a privatizációja, van benne egy távolkéleti ország, ahol az egészségügy privatizációjáról van szó, és hát egyéb egyébként nagyon érdekes jelenetek vannak ebben a filmben. Egy család, szegényebb család, ő, ő neki a biztosítása az nem terjed ki arra, hogy a lélegeztetőgépet is finanszírozzák és ezért mert a családtagjai a halálosan beteg, nem tudom, milyen űrge mellett kell, hogy álljanak, és a lélegeztető básznot, vagy zacskót kell, hogy nyomogassák, külön, és hogyha abba egy pillanatra is, akkor a, a, a, meghalna a szerencsétlen rokanuk, mert hát ugye lélegeztető gépet azt nem fizetik neki. A Vigyázz, lenne ne a filmet Gyurcsány Ferencnek, ha a Tanácsadójává választ, mert esetleg megvalósítja programszerűen. Szóval ez lesz 18.30 kor aztán utána ehhez kapcsolódóan 8 Főleg az egészségügyről, de kicsit általában a privatizációról, és a privatizáció és a szegénység kapcsolatáról. Itt részben védeletesek részben pedig más mozgalmakból, szervezetekből jönnek vendégek. Nagy családosok Országos Egyesületétől például, vagy Gili Gyula, aki egy hát független szakértőnek lehetne mondani, ha van ilyen, hogy független egyáltalán minden esetre szakértőnek szakértő, Este fél tízkor pedig egy újabb film, ugye ez egy olyan nap, amikor két film lesz. Itt ennek az a cím, hogy történetek a boldogulásról, dokumentumfilm az romákról, vidéki életformákról, és arról, hogy hogyan tudnak ők ebben a vidéki nyomorban, szegénységben boldogulni. Ezt különösen Mihály Péternek ajánljuk. Este tízkor pedig DJ Rewind fogja a az egybegyűlt nagy érdemét szórakoztatni. Szóval ez lesz holnap, ez a szegénység napja, október 17-én szerdán, és hol lesz pontosan? Tehát hol gyülekezzenek azok, akik szeretnék ezt, végigélvezni ezt a találkozót, a beszélgetéstől, valamint a filmeket? A, akik tüntetni szeretnének 11-kor, vagyis hát felvonulni egészen pontosan, azok a Deják Ferenc utcán és a Váci utca sarkára jöjjenek. Ugye a Fashion uh, Street így van, a, akik pedig a lázadást elfogyasztani szeretnék film és beszélgetés formájában, azok pedig a West balkánba jöjjenek, ami a Futó utca, hogyha jól Fél fel. hétkor kezdődik a film. <gül> Mihály Péter kijelentésével kapcsolatban kaptunk egy sms a Szíria a kedves SMS író. Lehet, hogy a falu középkori intézmény, viszont a város az egy ókori intézmény, úgyhogy mi sem vagyunk biztonságban. Az, azt hittem, azt fogja mondani, És Mihály Péter sincsen biztonságban a városban, tekintettel, hogy... Kicsit átmertek ilyen kuruc infóba, a, lehet, hogy a falu egy középkori intézmény, de az akasztófa is egy középkori intézmény. <gül> a az egy újkori intézmény. Az a újkori, viszont... az, már, az már felvilágosodás. Igen. Na jó, hát reméljük, hogy Mihály Péter a Azt is reméljük, hogy te visszajössz, kurucimfóból. Mindannyiunk érdekében, a civilizáció érdekében. Tó, ez annyira kiakasztott, de most komolyan, te te nem szoktam ilyen prioritással beszélni. Nem, hogy beakasztanád a húrkot. De, é, nem, tehát nem, nem mert nem az, ember, nem. az ember az érzelmeit visszafogja, de egyébként, ha az érzelmemet szabadjára engedni ennek kapcsán, akkor bizony legalább egy kisebb pofont le Mihály Péterrel. Egyezünk meg abban, hogy leköltöztetnénk valami, valami jó kis, kis falub. Minden esetre lehet, és lenne. Rász, de, de, neki biztos, hogy. És ha megvalósulna, a, büntetés, a, neki, a neki, neki, neki azt hiszem, hogy büntetés lenne. Szóval e, akkor ismertettük többé-kevésbé a szerdai szegénység napot. 18-a viszont a gazdaság napja, nem feltétlenül a gazdagság napja, de a gazdaság az a kevesek gazdagságát jelenti, legalábbis napjainkban hát napjainkban így van itt egy konferencia kezdődik fél tízkor, aminek a központi témája az a segélyezés El született egy tanulmány a magyar segélyezési politikáról magyar fejlesztési politikáról, hogy ez mennyire hatékonytalanul, mennyire átláthatatlanul van elköltve ezt a tanulmányt fogják bemutatni a szerzői és ehhez kapcsolódóan lesz egy, lesz egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés ez a Corvin moziban lesz és Fél 10-től egészen fél ötig fog tartani. Aztán utána lehet átbattyogni a Vesz ahol fél hétkor egy újabb uh, tanulmánynak, illetve hát könyvnek lesz a bemutatója. Ez az első könyv magyar nyelven ami a méltányos kereskedelemről vagy még magyarabbul Fair Trade-ről. Uh -huh. uh, aztán fél 8 kor egy újabb film, fekete aranycímmel, ez szintén a, a, a Fair Trade-ről a Kávé, a kávénak az útjáról lesz szó, hogy mennyire sokat, illetve keveset kap egy termelő, ahhoz képes, mint amennyit mi fizetünk a kávéért. Uh -huh. uh, utána pedig 3 7, 9 kor uh, egy vita lesz, uh, kiutak a szegénységből cimmel, kereskedelem, szegélyezés vagy van-e haszna annak, amit hazánk a civil és a kormány tesz a fejlesztés és kereskedelem politika területén. Uh -huh. Itt is mindenféle civileknek a részvételével. Így van, igen, és utána este tízkor kor egy újabb film Maciel a police címmel ez a Mexikói-amerikai határon játszódik ahol Hogyha jól tudom, akkor ugye a NAFTA bevezetése után meglehetősen romlottak a ott a, a élő embereknek Ez a munkakörülményei. A amerikai észak szabadkereskedelmi amerikai szabadkereskedemi egyezmény. Egy Igen, és hát ugye míg az áruk és a szolgáltatások azok zavartalon mozoghatnak keresztül a határon, ez a mexikói amerikai határ az egyik legjobban és leginkább féltve őrzött határ a világon, tehát a munka a szabad mozgása az közben nem valósul meg, ami szintén jól mutatja, hogy hát itt milyen érdekekről is van szó. Hát kevés helyen létezik olyan határ, amiknek az egyik felén akkor a szegénység, a második, másik felén pedig olyan fényűző gazdaság, gazdagság lenne, mint, a, mint az, az amerikai... És mexikó határ, hogyha most így belegondolok, hát, vagy így átgondolom, hogy hol mi. Hát én nekem, nekem ami eszembe jut az mondjuk országonbeli határa volt Dél-Afrikában. Vagy Észak-Dél-Korea és között. Észak-, Észak és Dél-Korea között, illetőleg hát a, a vasfüggőny azért valamilyen szinten, ekkor a szegénység persze nem volt a vasfüggőny ezen oldalán, mint, mint Mexikó. De most már ugye már azt se felejtsük, hogy. Igen, jön, de én emlékszem még rá. Uh -huh. Ugye, azt sem felejtsük, hogy a szegénység az nem, az nem úgy oszlik meg, hogy van a dél és van az észak, hanem azért is nevezik ezeket globális északnak és globális délnek, mert a legtöbb északi országban úgy, hogy megtalálható egy ilyen, egy ilyen mély lecsúszottság, ez ezt nem tudom, hát Amerikában elég, hogyha mit tudom én ezekre a belvárosi elhanyagolt területekre. Hát gondoltam. vagy csak a tiszak környékére le kell utolni, vagy még más részt is mondhattam, nem, nem az egész Tisza mente, de vala, vannak olyan részek, ahol tényleg Csütörtök este is szintén lesz zene, itt mi, ez Kozma egy projektje. Aztán október 19, ami péntek, este 7-kor kezdődik a műsor egy filmmel, melynek címe Lázadás a Tányérodban két Biovándornő Romániában és Magyarországon. Mi az a bióvándornő? Ők, <gül> <Ök>, hogyha ők <gül> nem mennek, Én A, elég, mennek a globalizáció olyan dolgokat termel ki, főleg a harc ellene, hogy biovándornő és az tényleg el kell magyarázni. Ez megyek előbb olyan tűnik. Ez az a frontja a globalizáció elleni küzdelemnek, amelynek a révén majd a végső győzelmet leharatjuk, de a biovándornő is egy fontos elem, egy fontos fogaskerék lesz a nyúzelem, akkor azt mondjuk, hogy elvégszer volt az a nő is, hát? de végül azért összejött a dolog. De, de nélkül, nélkül, nélkül kicsit könnyebb lett volna, de velük. Ez a, ez a világforradalom nem jött volna létre, hogyha nincsen a két nő, aki, aki ők kis csilla és húha, de kellemetlen, a másiknak a nevén, igen, de Tettem. igen, ő egyébként egy nagyon érdekes uh, lányzó, ő Romániában született, uh, részben magyar családban, utána élt Kanadában, utána még ki tudja hány országban, négy nyelvet folyékonyan beszél, és többek között tőle jött ez az ötlet, hogy hát uh, romániai, erdélyi, illetve magyarországi ilyen biogazdálkodókkal kellene uh, interjúkat készíteni, arról, hogy milyen nehézségekkel és lehetőségekkel néznek ők szembe ez a film, ez erről szól. Te gondolom, hogy arról van szó, hogy ők teljesen vegetáriánosok, nem, nem hordanak semmit, ami ne lenne fair trade, és és lóval és, és mondjuk, igen, és és ő Amennyiben és a ló ők. beleegyezik. Igen, igen, de előtt egy, egy feltrét kitöltettek vele is. Igen, igen. Igen. Na, igen. Szóval róluk szól a film. Eh, illetve hát az ő által készített interjúkról eh, a termelőkkel. Mm -hmm. Szolidaritás a vásárlásban. Ez nyilván azt jelenti, hogy hazai terméket, meg nem vásárolni olyan terméket, amely. Csak hazai lókolbázt vásárolnak. Melyet olyan cég állít elő, amely cég gyermekmunkát, vagy mit tudom én, vagy amely cég az alkalmazottait nem méltányosan, vagy nem engedi ki WC-re, mint a közismert multi Magyarországon, vagy ilyesmit jelent a szolidaritás a Igen, igen, de vár azt hiszem, hogy kifejezetten ez ezekre a kis termelőkre fog vonatkozni. De a tárgabban értező tudatos vásárlás, amiről szintén lesz itt szó, az, az pontosan erről Tehát, hogy én. a fogyasztó felismeri, hogy az, ő, hogy az ő sorstársai, vagy hogy adott esetben a saját... Meg érts már a Bióvándor nőt, Rómi-ben. nem kell a az, az szolidaritásból az, az, az, az, lemenni. Én, én próbálom. Szóval, hogy arról van szó, hogy felismerni azt, hogy a saját helyzetemre, vagy a saját jövőbeni helyzetemre, vagy gyermekeim helyzetére is hatással lehetek akkor, hogyha a választásom, a fogyasztás során meghozott döntésem, Ö, döntésemmel támogatom mindazokat, akik munkavállalói sorban bizonyos cégeknél dolgoznak, és mondjuk adott esetben szankcionálok bizonyos cégeket, Igen. vagy adott esetben bolykottálok bizonyos cégeket, Igen. amely cégek nem megfelelő módon bánnak a munkavállalókkal. A biovándornőnek ezt hosszú ezt haja nagyon, van? Jó és hosszú szoknyája? Így van. Égen, Na, hát égen. akkor már nekem képzelni, Igen, képzelni Igen, a biovándor Be ne már a <laughs> Épp ellenkezőleg. Pedig csábító, mert ketten vannak, mi pedig hárman. És két biovándornővel egészen biztosan elbánunk folytatódik a szerdai... Itt a meg a lesz <gül> Ilveznéd mi? Hogy folytatódik a napi program? Fél kilenckor beszélgetés a két az azaz a filmek a rendezőivel, <gül> Ők Kis Csilla, Takács Mari Mihalik, Gabi, a, a két a két a, két, a, két a két rendező, a, igen. Abból a Csilla és a Mali lehet. Ebből a két vándorolni az a Csilla és a akkor Gabi. nem csak hogy úgy vándorolnak, mint az Amőba, hanem hasonló nem is is. igen, is. Igen, igen, igen. Igen, igen. A magyar-román határon. <laughs> Romániából ketten indulnak el, és hárban érkeznek meg Magyarországra. Igen, ők biotermelés, biovásárlás, biofagyasztás, ilyesmiről fog ez szólni. Aztán utána este 10-kor tovább abban az irányban, amit te az előbb említettél, nagy tőkések, akciókban. Ez a Lidl Aldis Lekker és társaiknak a, a csintevéseiről, gazságairól és ismereteiről szól. Na ez elképesztő, mert ezek közül csak a Lidl-t ismerjük Magyarországon, a másik három az Magyarországon még nem vetette meg a lábát. Igen, vagy de inkább hát a... azt is jól tudjuk, Van hogy nekünk hogy más, a... tehát nem tök még Igen, egy, igen. igen. igen. szóval a Lidl is lekker és netto. Igen, igen, igen. Aha. Bár nem kell külföldre menni azért, hogy, hogy találkozzunk ilyen olyan cégekkel, amelyek megöltek. Hmm. Gondolom, hogy ezek a módszerek is globálisak. Tehát, tehát az azok is szépen az országhatárokat át tudják lépni. Tehát az ottani módszereket legfeljebb mi még lemaradással tanuljuk, néha pedig éltanulóként. Ebben a tekintetben egyébként általában éltanulók vagyunk. Ez a közgazdaságtanba stratégiák név alatt vonult be. Ez a, ez a jelenség, hogy egy ilyen a közgazdászok azok szeretnek hívni abban, hogy a piac az tud nagyon szépen, és jól működni, és azt mondják, hogy fejletlen piac vagyunk, és ezért nálunk ilyen kutyastratégiák, stratégiák, zsarolások, meg a kizsákmányolását különböző módozatai mód, mód, vannak, vannak működésben, ugye, hát mit tudom én, ahhoz, hogy bekerüljön egy, egy termelő valamelyik nagy áruházláncba, ahhoz fizetni kell különböző ilyen belistázási árakat, engedményeket kell tenni, junior rabat cím szó alatt, amikor a a cég vezérigazgatója fiának születésnapja van, és ezért hasonló kedveségekkel <síns> kell a. Ez pontosan így volt a középkori neutalizmus egyébként. Ez, ez, ez, ez tényleg az első éjszaka joga például, hogy csatlakozhat Péter erre nem mondja, hogy ez egy középkori intézmény. Én is Mihály Péter véleményét ezzel kapcsolatban. Nem, nem, ezzel kapcsolatban nem az a véleménye, hogy ez egy közép, Nem, ez egy olyan középkori intézmény, ami kompatibilis, legújabbkori fejle, fejlődés, orientált, ö, globális és nemzetközi és valóban piaci fundamentumokra épülő gazdaságunkkal és hát ugyanezen a napon este 11-kor, miután nagyon-nagyon feszültek leszünk a sok-sok-sok probléma láttán és égünk már a vágytól, hogy biofogyaszthassunk, akkor ezt megtehetjük majd a biobüfében, miközben DJ Alex von Loy és Paul Murphy, két angol DJ fog zenélni majd a koncertteremben hát nehogy már egy magyar DJ tudjon nekünk úgy zenélni, mint két angol is, ja. Globális, akkor legyen globális is. Csak hogy jöttek? Azt írja, hogy Blues Beat, ez ők, engem kifejezetten. Ők repülővel érdekel, fognak, mert ez jól hangzik. De engem meg azért, hogy lovon. repülővel jönnek, lovon jönnek, esetleg eh, hozzávon jönnek. A jó, hogy lovon jönnek, két hónappal ezelőtt hívtuk meg <gül> őket, egy hónapja már elindultak. Ugye meg... még De Dennis Berkampról volt ugye az a vicc, vagy legalábbis. A nem repülő, Én, én, én kitalál, kitaláltam legalábbis, azt nem tudom elterjedte, hogy, hogy már így elindult a következő világbajnokság szintje. Hogy azt kell tudni, hogy Dennis Berkánpról a kedves hallgatóknak el kell mondani, de nem mindenki tudja, sőt szinte senki. Dennis Bergkamp az a futbolista volt, ma mára már visszavonult, méltán népszerű és majdnem aranylabdát is kapó valóban világklassis játékos, aki az Ajax Amsterdam és a internacional valamint az Arsenal csapatánál öregvitett a futballnak a hírnevét, aki soha nem ült repülőre, mert rettegett a repüléstől, és mindenhova Vagy hajóban ült, a ült a repülőre, És volt egy baleset, és utána a aha, Szóval az a lényeg, hogy annyira félt, és akkor ő, ő a, ő a nem repülő hollandi, és kizárólag olyan, olyan tornákon vett részt, ahol nem kellett repülni, és egy csomó olyan tornát kihagyott, ahol például, ami messze volt, vagy, vagy nagy távolságokat kellett volna megtenni, és azért aztán a nem tudom, én egy csomó olyan alkalommal nem is vett részt az a válogatott. hogy a Transzivírja Expressán robog értünk, egy helyszínre. Bocánat, hát, hát a, a baleseteken kívül azért más jó van arra, hogy, hogy minimalizáljuk És a autóval levegőben inkább. megtett kilométerenként. még akár az is egyébként sok barát mint a de repülős... Azt figyeltem meg, hogy minden A repülőnél. Minden... De, de, de Valahol a... minden a foszilis energiaforrásokra vezet vissza minket. Mert a repülő az kerozintéget, az autó az ben Cintéget. ha viszont villanyval, megyünk régen rossz, ha viszont villanyvasúttal megyünk, akkor viszont rengeteg töménytelen mennyiségű szenetéget égetnek a Villanyvasúttal Amért, előre... esetleg. De azért ennek sokkal megyünk villany... a szobába. De, azért ez de akkor hogy hívják a, villany, a villanymozdony? Hogy hívják? Mondjad? Most mondjad meg, hogy hogy hívják, de most meg fogod mondani, hogy hogy hívják. M43-as. Szóval, hogyha ilyen elektromos vasúttal mész, na, akkor, akkor a, a, ott meg szenet égetnek. De, de, de, ez, de, ez, de ez, nagyon, ez nagyon precízen ki lehet számolni, és a vasút az messze legalul van abban a tekintetben, de hogy mennyi szendioxid. széndioxid jut egy darab megtett kilométerre, és ebben a tekintetben a repülő messze a legrosszabb. A rosszabb, mint, a, mint az utána autó. Utána jön valahol az autó, utána a, a vasút, és I ilyen az a legjobb. kéne propagálni, ez engem tök érdeklen, utána utána, utána, utána jön vala ahol a hajó. Uh. T -h -t -h -t... Néhány SMS. E, holnap lesz még tandístop tüntetés is. Fákiás felvonulás este a Margit Hídon. Írja LT. Gyereken gépesített is van? Vagy mitől mit, mit, mit különbözteti meg őket a bió? E, Mihai Péter vagyok írja az SMS író, és a vidéki szegényekből városi szegényeket akarok csinálni, mert őket könnyebb kontrollálni. Hát igen, Ez, ez... Nem, ez nem igaz a forradalmakat, tipikusan nem a, a vidéki szegények szokták csinálni. Ők általában a tényleg periférikus helyzetükből adódóan annyira el vannak nyomva, annyira a periférián vannak, hogy, hogy nem, nem is tudják fölmérni. Még a városi szegények hmm. látván a városi gazdaság sokkal jellemzőbb, Jó. hogy a városi szegénység csinál forradalmat. Jó, Franciaországban is úgy történt, hogy először a városi szegénység csinál forradalmat, Lejutott vidékre akkor a vidéken, amikor a vidéki szegénységbe indult, olyan mészárlást rendeztek, amilyen a városokban soha nem volt. Ja, azért, az az ne, nem akarom a... lemecsülni a, a vidéket, a a a... vidéket az azért, azért az is tudnak. Szeged. Ezt tudták a nagy birodalmi építészek is, hogy városban egyszerűbb lekontrollálni az embereket, mint, mint a szétszórt kis, kis, kis településeken, és erre nagyon a modernista építészetnek egy nagyon nagy része az arra épül, hogy úgy tervezzük meg a sugárutakat, meg a városnak a szerkezetét, hogy a lovas rendőrség az kényelmesen fel tudjon vonulni, az esetlegesen hmm. tüntető szegények. Ja, és szemben. milyen hálás egy Gyurcsány Ferenc, Ferenc Józsefnek, druszájának. Egyébként nem biztos, hogy ezt ő így átgondolta, de való igaz, hogy a, hogy a zavargások idején bizony a Budapest városnak a szerkezete, amit hát a, a dualizmus idején képeztek ki, az nagyon-nagyon nagyban megkönnyítette. Nem csinálkoznék, hogyha ez valahol ide is visszavezethető lenne. Miért is ne, hiszen a forradalmaktól, az endülésektől, minden egyes rendszernek a reprezentánsai úgy féltek, mint ördög a tömjéntől. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. pusztulásnak. Apokalipszis RT. Október 20-án, vagyis szombaton kerül sor a Változások Napjára, amely a záró rendezvénye lesz a gyenge lábakon áll a rendezvény sorozatának. Így van, háromkor indítunk ö, egy fiammel a mexikói ellenállási mozgalmakról, erőszakmentes ellenállási mozgalmakról, ez egy 80 perces film, aztán utána fél ötkor indul egy asztal nélküli kerekbeszélgetés aktivistákkal, civilekkel, mozgalmárokkal, társadalmi szervezetekkel arról, hogy mi számít Magyarországon sikernek, mi kell hozzá és mit tegyen az, akinek egy siker nem elég itt volt egy, egy olyan James Bond film, aminek az volt a címe, hogy a világ nem elég. nem olyan, mint hogy a globalizációnak a szellemiségét foglalta volna össze ez a filmcím. De nem olyan, mint hogy ezeknek a multinacionális nagyvállalatoknak a szellemiségét fejezhetnénk ilyen szépen, ahogyan ez a filmcím. A világ nem elég, de akkor mi kéne? Hát ez a kérdés. Szóval Jim, Jim Morrison is belebömbölte a, a mikrofonba, hogy a világot akarjuk, és most... Uh -huh. Neki, hát, de, ő, de ő tudta mit akar a világ nem elég az, azt fejezik, ki, hogy mm, nem, nem, ez így kevés lesz gyerekek ez a kis mesére be? emlékeztet igen, igen és akkor mindjárt jönbe jut az a reklám ahol, izé ő, ahol a kis gömböc az út csak fogyasz csak fogyasz, csak fogyasz, tudod az a nem Hát annak a banknak a reklámja, a s reklám, azt hiszem. Hogy kis gömböc, hát ki kis gömböc. És ha belegondolsz, az összes reklám a fogyasztás, a mérték nélküli fogyasztásra e mozdít téged, és akkor mi miféle cinizmus már ez, amikor előadják azt, hogy na de kis gömböc, ha várjál már, hát szétdurralsz. Hát nem erről szólna az egész. Hát arra is nagyon sok terméket lehet eladni. Én a a ezt a reklámot is áttekertem, mert tudatos tévénézőként nem tekintettem meg a reklámot tessék a tudatosság tekintetében Dini és Gergőhöz ne. hasonlítani. Mert Vagy pedig van, minden van, másban Puzsi ez. Talán a külsőt leszámítva. Menet közben pedig még Hasonlóvá vált a két kiváló műsorvezetőről. Az igazásban Mihály Péterhez tessék hasonlítani. Gyertek el erre az asztal nélküli kerekbeszélgetésre, ahol, mint mondom még egyszer, aktivisták, civil szervezeti mozgalmárok fognak egymással és a közönséggel beszélgetni arról, hogy hogyan lehet forradalmat csinálni. Tehát lesz Critical Mess, Greenpeace védegyület, szindikátus, Humanista mozgalom. Így van. Nagyszamádosok országos egyesülete. Best of civil. Talán most nagyobb. az az egyesület? El, igen, igen, igen. Ez ez egy, ez már majdnem a 60%-a a Magyarországon <gül> működő civil <gül> <Majdnem>. szervezeteknek. <gül> majdnem. És majdnem. Akkor ezzel le is fedik az ország lakosságának csak nem a 60%-át. Hogy is Tehát, ne? Természetesen hát ezeknek a szervezeteknek akkor a társadalmi bázisom van, hogy jaj. És este hétkor pedig a beszélgetés után egy újabb film, Ide az erőt, Reclaim Power, ami a Nagy-Britanniában nem zajlott első rezajlott első klímaakciótámborról szól. Talán hallottatok róla itt Magyarországon is az egyik védeljetes kolléganőnknek a, az élettársa utazott ki biciklivel, mondjára a Heathrow repülőtérre, hogy részt részvegy vegyen ebben a klímatámborban. Ez a, ez, a, ez a film, ez erről szól, erről a klímatámborról majd ezt követően nyolck-kor egy, egy, egy beszélgetés, illetve diavetítéses beszélgetés lesz a, ennek a klimatábornak a részfevői, részfevőiről. Ah, Tehát elhozták a fotóikat, amiket fotóztak a így van, közben. Így van, így van, így van a klímatábornak. De gondolom, milyen hagyományos ilyen doboz kamera, és akkor körülrajzolták a hátulján, hogy hogy mit láttak, nem? Igen, hmm. igen, igen. Vagy pedig eldobható fényképezőgéppel dolgoztak? Nem, nem, nem. Az elő, előbbi megoldás volt a helyes megfektés. Emberek, dobjátok ki a tévét, írja a kedves SMS író. Egyébként arra gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes lenne legalább egy napra meggyőzni az embereket, hogy fordítsák meg a tévékészüléket, mert az a falra vetít képet. Mert hogyha ezt megtennék, legalább egy napon keresztül, amíg várnák az adást, addig is tisztulna a tudatuk. Gondoltál erre Szóval. Ez a négy napos rendezvénysorozat. Igen, Ez este felkívánja este hívni a figyelmet a globális problémákra, és megpróbálja mozdítani a hallgatóságot, vagy mindazokat, akik meglátogatják a rendezvényeket, hogy a globális célok érdekében lokálisan tevékenykedjenek, mozgolódjanak. Mit is tehetnek a civilek azon kívül, hogy oda elmennek? Tehát szerinted mik a tevékenységnek, mik a helyi uh, igényű küzdelemnek a lépései? Hát az előbb még, még gyorsan visszalépek egy, egy, egy egyetlen pontot, hogyha valakit a Besodrom nevű zenekar lenne az, aki egyedül oda vonzana, akkor az akkor ő. Pont a végére megjár oda, és akkor megúszta megpróbáljuk kéregni. Így, így van a bio vándor, vándorokat és vándorlőket elkerülve, akkor ő a Besodrom koncertre jövőn este 9-re, adem ah. remélem, hogy ilyenek kevesen lesznek. De akkor, hogy mit tehet az, aki változtatást szeretne elérni? Hát ennek különböző szintjei vannak, a legfontosabb ilyen első lépés az a tájékozódás. Többek között erre szolgálnak az ilyen is esz hasonló rendezvények, honlapok, kiadványok, könyvek, amiket most már azért egyre nagyobb számban el lehet érni. Aztán, hogyha már kellően tájékozottak vagyunk, akkor, akkor aktiválhatjuk magunkat is, akár tudatos vásárlás formájában, tehát fertétkávénak a vételezésével, vagy, vagy olyan cégektől való vásárlással, amelyik tartózkodnak attól, hogy mondjuk a menstruáló nőket sárga színű szallaggal jelöljék meg. De azt hittem, hogy minden cég tartózkodik ettől, aztán tehát, a, úgy születtem, és úgy neveltek, hogy azt hittem, hogy minden cég tartózkodik ettől, majd megtudtam, hogy... Ezt, én... ezt egy cég megcsinálta? Igen, igen, igen. igen. Hol, mikor? Magyarországon. Magyarországon. Magyarországon. Melyik cég csinálta ezt meg? Szerintem nyugodtan... Na most mondjad már meg, Léci, most nem merek hülyeséget mondani, szerintem de... valamelyik nem emlékszem, várjál, hogy a Lidl. Sárga szalaggal megjelölték a menstruáló munkatársakat. Én úgy emlékszem, hogy a Lidl volt az, ha nem a Lidl, akkor idő, akkor biztosan Lidl fog telfenni egy feláborító, hogy rájuk ilyet Égen, volt. Igen, De igen, hogy igen. tudod? Hát nem akarok most uh, hülyeséget mondani, de valamelyik hasonló műfajú cég. Tehát ebből nincsen nagyon sok az országban, rá lehet keresni az adatokat. Uramisten! A menstruáló munkatársaikat. Na sárga de tudod szalanat. miért? De miért fajáldoztak? Mi tudod miért? A... Az volt az indok, hogy mert ők kimehetnek vécére. Igen. <gül> mert ők kimehetnek. <gül> de ha valakinek, tegyük fel, csak vizelnie kell nem menstruál, akkor az nem mehet ki. Igen, ők, ők többet mehettek. Tehát, tehát alapban te, te lehet te... egy nap 5 percet vécén tartózkodni, de nekük 7 és fél perc volt a fejkvótájuk, és ez komoly? A biztonsági örnek meg kell tudja, tudni állapítani. És, és hát ez ugye ezért... mégse nyúlhatott be a bugyiba, Igen. tehát következőképp mi más maradt volna, szegény multit is meg lehet érteni, hát kénytelen volt. És még jó, hogy a sárgát választottam, mert az nem olyan nagyon, hát... el a cég arculatától. Miért nem a pirosat? Hát nem indokolt az az olyan direkt az volna, a piros Vagy kéket a reklám... Én bocsánat, én csak reklámból láttam mert Már hát kéket a kék az, lehet az az, az, az A reklámba kék mindig. Aha, a re reklámmenzes men az kék. Reklám. Nem tudom, én elégedetlen is vagyok a párommal, hmm. hogy olyan sima, olyan mezei, olyan piros. nem arisztokrata azért. Kaptunk egy csomó SMS-t, és minden, mindegyik SMS író azt írja, hogy a Lidl volt. Na, hát akkor miért? Meg vagyunk jó. erősítve. Akkor jól emlékeztünk, jaj, de jó, jaj, de jó. E szóval akkor írta az SMS író, hogy... Nem hallottam az elején, mikor lesz? Hol lesz a kerekasztal beszélgetés a szervezetekkel? Holnap? Mikor remek a műsor? Stb. Tehát akkor a a remek a műsoros rész Ezt nagyon eldartod. Kerekasztal beszélgetés, vagy asztal nélküli kerek beszélgetés. Ez október 20-án, szombaton, 16.30-kor, a gyenge lábakon áll a fesztivál utolsó napján, lesz a Vestbalkánban. És ha meg az egész fesztivál érdekel, szerintem a védegylet.hu-ra men menjetek rá, és ott biztosan megtaláljátok. Az az az mindenképpen szeretném elmondani, Elő, hogy nem a Védehet az egyedüli szervezője ennek, hanem több szervezettel közösen csináljuk. Antropolis Egyesület, henszövetség Zöld Fiatalok, hú, ha nem akarok minden, valakit kijajni de biztos, hogy kihagynénk, úgyhogy inkább abba hagyom a felsorolást, uh -huh. de a védet honlapján is, vagy akár a www.globalance.hu honnapon is megtalálhatjátok a programot, ami tehát szerdától, szerdától szombatig ö, tart ez a fesztivál, és ennek az utolsó napján lesz ez, a, ez az említett beszélgetés. Hát megköszönjük Sering a a munkatársának a felvilágosítást a fesztiválról, akkor hát szerdától szombatig, vagyis holnap, holnap után, azután és még azután is Gyenge áll a világfesztivál. Arra mozgatom a kedves hallgatókat, hogy mind-mind vegyenek részt ezen, és okosodjanak ki a globalizáció aktuális és égető kérdéseivel kapcsolatban. Nektek pedig azt kívánom ott a védegyletnél és az egyéb civil szervezeteknél, hogy ne álljon Gyenge Lábakon a fesztiválotok. Sziasztok! köszönöm.